Kapittel 23. Og i det sjuende året visste Jehoiada sig modig og gikk i gang med å ta hundremannsførerne, nemlig Asaria, Jerohams sønn, og Ismail, Jehohanans sønn, og Asaria, Obud's sønn, og Maaseia, Adaias sønn, og Elishafat, Sikri's sønn, med sig i pakten. Deretter dro de omkring i Juda og samlet levittene fra alle byene i Juda og overhodene for Israels fedrehus. Og de kom til Jerusalem. Hele menigheten sluttet så en pakt med kongen i den sanne Guds hus, og deretter sa han til dem, «Se, kongens sønn skal regjere, slik som Jehova har lovt angående Davids sønner. Dette er det som dere skal gjøre. En tredjedel av dere som kommer inn på sabbaten, av prestene og av levittene, skal være dørvåktere.» og en tredjedel skal være ved kongens hus, og en tredjedel skal være ved grunnvollporten, og alt folket skal være i forgårene til Jehovas hus. Og la ingen gå in i Jehovas hus unntatt prestene og de av levittene som gjør tjeneste. Dette er de som skal gå in, for de er en heldig gruppe, og alt folket skal oppfylle forpliktelsen overfor Jehova. Og levittene skal stille sig i en ring omkring kongen, hver med sine våpen i hånden og en hver som går in i huset, han skal slå seg ihjel, og bli værende hos kongen når han går in og når han går ut. Og levittene og hele juda gikk i gang med å gjøre alt slik presten Jehoiada hadde befalt. De tog altså hver sine menn som kom in på sabbaten, sammen med dem som gikk ut på sabbaten, for presten Jehoiada hadde ikke fritatt avdelingene for tjenesteplikt. Videre ga presten Jehoiada hundremannsførerne, de spydene og de skjoldene og de rundskjoldene som hade tilhørt kong David, og som var i den sanne Guds Och han gick i gang med å stille opp alt folket, hver med sitt kastevåpen i hånden, fra husets høyre side helt til husets venstre side, ved altre og ved huset, hele veien rundt nær kongen. Så førte de kongens sønn ut og satte diademe og vittnesbydde på ham, og gjorde ham til konge og presten Jehoiada og hans sønner salvet ham og sa, «Leve kongen!» Da Atalja hørte lyden av folket som løp av sted og lovpriste kongen, kom hun straks til folket i Jehovas hus. Da så hun og se, kongen sto ved sin søyle ved inngangen, og fyrstene og trompetene var hos kongen, og alt landets folk ledet sig og blåste i trompetene, og sangerne med instrumentene til ledsagelse av sang, O de som ga tegn til å frambære lovprisning var der. Straks søndrev Atalja sine klær og sa, «Sammensvergelse, sammensvergelse!» Men presten Jehoiada førte ut hundremannsførerne, som har satt over den militære styrken, og sa til dem, «Før henne ut fra rekkenes smitte, og enhver som følger etter henne, han skal slås ihjel med sverde.» For presten hade sagt, «Dere må ikke slå henne i ihjel i Jehovas hus.» Så la de hånd på henne. Da hun kom til inngangen til hesteporten ved kongens hus, slo de henne straks i gjeld der. Så sluttet Jehoiada en pakt mellom seg og alt folket, og kongen om at de skulle fortsette å være Jehovas folk. Deretter kom alt folket til Baals hus og rev det ned, og hans altere og hans bilder knuste de, og mattan, Baals prest, drepte de foran altrene. Videre la jehojada embetene ved Jehovas hus i prestenes og levittenes hånd, dem som David hade delt inn i avdelinger, og satt over Jehovas hus, for at de skulle offre brennoffrene til Jehova, i samsvar med det som står skrevet i Moselov, med glede og med sang ved Davids hender. Så stilte han portvaktene ved portene til Jehovas hus, for at ingen som på noen måte var uren skulle komme in. Han tok nå hundremannsførerne og de fornemme og herskerne over folket og alt landets folk og førte kongen ned fra Jehovas hus. Så kom de rett gjennom den øvre porten til kongens hus og satte kongen på kongedømmets trone. Og alt landets folk fortsatte å glede sig. og byen hade ro, og Atalia hadde de slått ihjel med sverde.